och Agneta Furvik nu och två veckor framöver. Men det förstår samma program och framförallt samma nummer 099 510 10. Slå det numret nu och låt vattvågorna bölja vidare. Och vi börjar direkt i Stockholm och säger god morgon och välkommen till Inger Sundström. Hallå där Inger. Ja, hallå Jan. morgon och välkommen. Ja, tack så mycket. Vad vill du prata om? Jo, jag vill prata om det här, de skuldsatta barnen som landstinget kräver på pengar. Jag blev upprörd i fredags när jag läste DN här om det var en kvinna som för flera år sedan, när hon var 20 år då fick hon en räkning på landstinget i Jävleborg på flera tusen kronor för läkarbesök som hon hade varit på när hon var 15-17 år. Och då gick hon ju fortfarande i skolan och hade inga pengar. När landstinget inte fick in pengarna då lämnade skulden till ett inkassobolag hon bestred kravet och ständes av landstinget förlorade i tingsrätten och till slut så var hon ju tvungen att betala. Och det var egentligen, tycker du då, hennes föräldrar som skulle ha betalat? Ja, absolut. Det ska ju inte vara så att barn ska behöva börja sitt, sitt vuxna liv med att betala skulder som egentligen föräldrarna skulle ha betalt. Men de kanske inte hade råd, föräldrarna? Nej, jag vet att det händer sånt också men då ska det ändå bakas in i föräldrarnas skulder på något sätt. Jag kan tänka mig om det är om det är yngre tonåringar barn som, som gör något tokiga affärer i något annat sammanhang, att de ska få stå till svars för det några år senare. Men det här landstinget, det måste ju gälla sjukvårdsräkningar. Tycker du det är landstinget som har gjort fel här, eller är det föräldrarna som har låtit det hända? Ja, till syvende och sist är det föräldrarna som har gjort fel. Men... Men, eh... men landstinget? Ja. Nej, du är inte riktigt säker? Ja, men det, det, det är i alla fall inte att barn ska börja, börja så här. De ska inte gå på barnen och kräva ut gamla skulder i alla fall? Nej det, nej, det tycker jag inte. Men sen tycker jag det är konstigt att, att när jag går till vårdcentralen så får jag ju inte gå in till läkaren förrän jag har betalat vad besöket kostar. Hur kan det bli så att det är, stiger upp till så väldigt, väldigt ja Jag förstår inte det här. Men ibland går man ju till, eller om man åker akut eller sådär, man kan ju numera få en, ett inbetalningskort och så vidare. Om det är så att man har inga pengar på sig, eller man har inga pengar just då överhuvudtaget, att man ändå ska ha rätt till vården som man behöver. Eh, och eh, det är väl så det uppstår. Det uppstår några skulder då, och sen så plussas det ju på med ränta och just din inkassoavgifter och så vidare om det går vidare. Och det är så ju så här eh, att, att eh, det är ju 13. Eh, Ja, det är 10 av 13 landsting som skuldsätter barn och, och anlitar ett inkassobolag här. Och att det här inkassobolaget har 42 000 inkassoärenden, visserligen rör det sig om 19 000 personer. Men att det blir så väldigt många alltså. Det låter också väldigt, väldigt orimligt. Okej. Okay. Eh, vad tror du kommer hända där? Hon fick betala till slut den här tjejen? Som jo, du... hon betalade ja. till slut. Det var ganska lustigt att det att stod någonstans. Att, att, eller när hon hade... Hon vågade inte överklaga då tingsrättens beslut. För att, och, och, då står det så här. Min pappa trodde inte att det skulle gå bra om hon skulle överklaga till det här beslutet. Och då skulle jag få betala för rättegångskostnader. Men då var ju min tanke. Hennes pappa var ju en av de två ansvariga för att hon hade fått det så här. Mm. Okej okay, Inger Sundström, någonting där som du har reagerat på- och därmed ring till Ring Pet och det tackar vi för. Mm, tack. tack för att du ringde till oss. Hej. Hej. Eh, det är många som mejlar också naturligtvis på eh, ringp1- också det gamla vanliga e-postadressen. Eh, e Klara A. Klar Ja, jag misstänker att det är en pseudonym men ändå, det handlar om krisen finanskrisen och kommunernas roll det har ju varit mycket om det de senaste dagarna och vad kommunerna ska göra Klara skriver så här: Jag lyssnade på en forskare, jag tror det var igår morgon världen igår, kommer inte ihåg hans namn men det han sa var tänkvärt, hans budskap var världen är inte i en sån kris och sånt elände som vi hela tiden matas med vi bör vara mer positiva och konstruktiva inte sitta ner och lista problemen då tänker jag på kommunerna som endast har fram problem och nu vill ha mer bidrag. Kommunerna styrs av fritidspolitiker som är duktiga men kanske ska det finnas ekonomiska styrverktyg som generellt kan appliceras på alla självstyrande kommuner i upp eller nedgång. En kommunpolitiker sa i morse att ja, vi kunde inte förutse en finanskris och därför har vi inte satt undan pengar för till exempel socialbidrag. Alla ansvariga kommunala politiker borde inse att det inte hela tiden går uppåt och därmed har en plan för att klara ekonomin. Inte som ett tjurigt barn begära att mamma och pappa ska lösa problemen. Detta om kommunerna och krisen. Och jag tror att Permelin i Stockholm vill prata om samma sak. Nej, det vill du inte. Du vill prata om eu parlamentarikernas löner. Hallå där. Oj. Hallå, hallå. Ja. Förlåt, jag har ja. lite. Per Melin i Stockholm, välkommen till Ring p Du vill prata om EU-parlamentarkarnas löner. Vad är det med dem? Ja, man talar ju hela tiden nu om bonuserna och, eh, för olika eh, personer. Och bland annat Ketten Hester som får en bonus på 500 000 kronor. Mm. Som Men hon har lämnat tillbaka? Som hon vill lämna tillbaka. Men EU-parlamentarkerna, de ska nu få en löneökning från att det har tidigare varit motsvarande riksdagsledamotslön på cirka 50 000 kronor och nu en löneökning upp till 80-90 000 kronor. Vad kändes alltså med det? Ja, det blir en löneökning på 4-50 000 kronor på ett år för dem. Aha. En det blir alltså inte en tillfällig lön utan det blir en till, permanent lön på... En fria 500 kronor. Men de jobbar väl hårt om de det är EU-parlamentarikerna? Ja, det var precis som Mona Sahlin sa när hon intervjuades av KG de här kvällen Då frågade KGB Berström om Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin tyckte att lönen var rimlig. Och Reinfeldt han sa att ja, det är ett politiskt beslut och Mona Sahlin sa som så att ja, det är, de jobbar ju hårt och det är en rimlig lön. Men eh, varför... Reagerar man att de får så stor löneökning när man gnäller på Mona Hesjus som får en engångssumma på 500 000 kronor? Kerstin Hesjus menar du det där på Apekonen? Ja, ja, ja, ja. Men du, det är många svenska eu parlamentariker som ju faktiskt kraftigt har motsatt sig den här löneökningen, men det tycks inte hjälpa. Nej, man har tydligen beslutat om att samtliga eu parlamentariker ska ha samma lönesumma. Och ja. man, tar inte, man tar inte hänsyn till lönen i respektive land. Nej, och det kan ju kanske vara en tanke med det eller att det ska vara samma för alla. Nej, ska man inte ta hänsyn till lönen i respektive land? Tänk stackas Rumänien och Bulgarien och hela Östeuropas eh, befolkning där ser då att deras EU-parlamentariker får en jättelik lön som inte står i relation till deras egna löner. Bättre anpassa det efter hemlandets eh, löner ja, för parlamentariker. Så har det varit tidigare. Men hur som helst så är det ju som sagt en hög lönenivå till att börja med. Ja, det, det är det definitivt. Då, ja. Men sen borde man ju anpassa det som det var tidigare då till lönenivån i respektive land. Mm. Okej, okay, tackar för detta förslag. Per Melin i Stockholm. Tack för att du ringde. Tack. Tack, tack, hej. Vi ska lyssna till ett bandat inlägg. Ni vet man kan ju ringa på 099 510 10. och Det kan man göra dygnet runt, inte bara nu. Man kan ringa nu också, det ska ni göra. Men annars om ni har lust att läsa in ett inlägg så går det så alldeles fint att göra det. Här kommer ett. Ingen enda folkstorm eller kritik i svensk media. Ingen P1-lyssnare kan förändra villkoren- för de levande kokta grisarna. Att bli levande kokt- eller skålad i fem månaders ålder. Ja, varför kan ingen göra något åt det här? Jo, det är för att vi alla är insnärda- i det kapitalistiska systemet. Och hela vår materiella bas- där vi lever på att tillväxt och avkastning krävs. Men en helt ny syn, en helt ny fråga- ja något väldigt radikalt måste utformas. Och vi alla- vi lever på att det är fortsättningen år ut och år in grisar kommer att kokas levande och skållas levande bara för att högre lönsamhet och högre bonusar det ingår liksom i vårt kapitalistiska system. Men någon i folkhavet, i folkdypet i Sverige kan börja ställa den radikalt nya kritiska frågan: Hur kan vi göra så att inte djuren är som en produkt som alla andra? Som om den inte hade liv. Jag heter Ulva Matris Stockholm. Och Ulva hade då ringt 099-510-10. Och nu har vi haft tre inlägg, två eh, alldeles livslevande och ett bandat på raken. Ifrån Stockholm då tycker jag att vi går till eh, landsbygden får jag säga så. Sven junga, Christianen Broden. Ja, hej hej. Hej, välkommen till Ring P1. Ja, här står jag med telefonen i handen. Ja, ja, och det är precis så det går till ju. Jo, precis. <laughs> jo, jag tycker vi ska välkomna våren med lite större renlighet på våra gator och torg och ute på landet också. Jaha, vad, vad är det som är smutsigt? Ja, det är, när man kommer på en gata, den är alldeles prickig av en massa utspottade tuggummin. Det ser hemskt ut. Ja, det är många man, som spottar tuggummi. Ja. Många och som spottar ett också för den delen. Ja, det är inte heller trevligt. Ja. Men det, är kanske, man, det kanske är besvärligt att ha det i halsen eller i munnen. Det, det, mm. det är en annan sak tycker jag. Men intrampat tuggummi, är det gott om? med ja. ja. Kommer du utanför en Ica-handlare eller en, ett varuhus eller du går på en gata, överallt tuggummi, tuggummi, tuggummi. Mm. Och jag har själv en liten hund som ibland tar tag i dem där Och det är, det är inte trevligt Det är inte så lämpligt och jag har lärt mig att man ska vara reda om fåglarna För de kan få ja. för sig picka i tuggummet och sen så fastnar de Och sen så får de inte upp nebben och då kan de inte äta och då dör de Exakt, det var mitt nästa ja, det var det. argument här ja. faktiskt. Mm. Så jag måste säga att jag är, jag är duktig då och slänger det i papperskojen, men det är inte alla som gör det. Nej. Nej. nej, och sen har vi alla dessa chokladpapper. Då står man i kön till bussen eller kön någonstans. Eller mm. ser kanske några som står och pratar. Och så tar de upp en liten chokladkaka eller, och öppnar på pappret och stoppar choklad i munnen och så bara droppar pappret. Men alla har ju faktiskt händer och väskor och fickor och. Mm. Det Men finns är, ju, är det... De så många möjligheter att inte bara slänga. Men är det så många som gör det nu för tiden? Bara släpper det? Ja, jag har sett det otaliga gånger. Men du jag det har ju typ det... på köpet mm. påpekat för en ung kille liksom som jag stod bakom. Mm. Hör du, så där? ska man inte göra. Du har papperskorgen där fem meter bort. Hur gick det? Ja, han bara tittade på mig och så sa han, jag inte. Och då sa jag till honom och det tycker jag som då är pensionär, jag ska böja mig ner plocka upp det och slänga det. Mm. Men jag gör faktiskt det den här gången. Mm. Jag hoppas att du kan lära dig att göra det själv också. Mm. Men han svarade inte dig på det, eller? Nej. Nej. Du, men annars är ju ett problem, tycker jag, att det är glest mellan papperskorgarna nu för tiden. Ja, men det har ju både händer och fickor. Ja, man kan stoppa det där i stället. Ja. Får man, får man slänga äppelskottar, då? Ja, det kan man väl slänga, tycker jag, i rabatter eller i papperskorgen också. Ja, för jag tänker det kan ju gynna fåglarna till mm. skillnad från tuggummet. Mm. Men ja, men det är väl så att det som göms i snö kommer upp i tör. Det blir ja. lite extra, extra smutsigt så här eh, när ljuset kommer och, och allt smälter bort. Och, ja, och, vi ska väl vara rädda om vårt vackra land och våra fina städer. Det finns ju något som heter Håll Sverige Rent. Det är en gammal ja. organisationen finns ju fortfarande. Det gör den. Ja, kan kanske, kanske borde ta lite nya kampanjtag där. Ja. Vi som var med minns ju hur de körde hårt på 60- 70-talet. Ja. Med sina små dekaler överallt oh, ja. Och så. Ja, men det, saker och ting kan ju också missuppfattas. Nu är ju det här för, om man säger, motskretet på våra gator. Mm. Mm. Eh, sen kan man ju bli lite ledsen. Man undrar ju, jag fick ju lära mig när jag var fem år att plocka upp efter mig. Eller inte slänga. Man kanske inte lär ut det där egentligen som föräldrarna nu för tiden då? Vet ej. Eller så slänger man själv för barnen gör som föräldrarna gör va? Ja men det är ju väldigt dålig stil. Mm. Ja, mm. klocka upp efter jag säger både du och jag Christiane. Ja, ja. ja. <laughs> sen har jag nästan- jag undrar om nu inte detta- byter med håll Sverige rent- och mm. någon, kom, någon kampanj. Mm. Då tycker jag man ska ta ju tur- med det lite hårdare. Ungdomarna är lediga på lördagarna. En timma städning- det samhällstjänst här och där kanske. För alla? Uh, skolungdomar. Ja. Ett intressant förslag där som eh, mm. säkert kan få sina reaktioner i nämnda mm. grupper. Vi hoppas ja. att någon sån ringer och eh, berättar varför man slänger grejer och mm. om det skulle vara en bra idé att låta alla unga som går i skolan jobba en timme extra på lördagen med att plocka upp efter alla ja. andra. Ja. Ja. Tackar men, dig Christianne. Men, men det här är då bara om det andra inte hjälper. Jag förstår. Då måste man gå vidare ju. Ja, vi ja. har ett förslag där. Tackar ja. dig Christianne Brodén. Ja. Tack, hej. Tack, ha det fint. Hej. Tack tillsammans. Vi går till Västerhåningen och Gudrun Svebs. Ja, Hallå där, välkommen till ja. din P1. Jag sitter här och uh, lyssnar på. Och uh, Jag har en, uh, ett inlägg. Nu fick vi ju över helgen dessutom uh, ny utspel här kring kärnkraften. Att Miljöpartiet, uh, Miljöpartiet fick ge efter, även om de inte säger att vi ska ha... Utveckla ny kärnkraft men vi ska behålla den innan vi så att vi kan ersätta det med förnybar energi. Och problemet är ju så länge vi satsar på kärnkraft så länge blir det ingen förnybar energi för att vi kommer inte att uh, satsa pengar på det. Ja, det är ju vad alla argument, alla som argumenterar emot, hävdar. Ja. ja, och det stod också idag en artikel i Svenska Dagbladet av någon kärnfysikprofessor om hur rent och billig kärnkraften är. Det kommer att vara vår renaste och billigaste energikälla. Men då tycker jag som den där kvinnan som ringde förra veckan och hade en lång utläggning och gick långt tillbaka i historien om men på det kärna var att ska vi ha kärnkraft då ska vi bryta vårt eget uran. Så att vi ser hela kostnaden och hela hanteringen. Och så undrar jag om vi fortsätter se hur rent och billig kärnkraften är. Ja, du säger, använder det som ett argument mot kärnkraften. Ja, alltså varför ska... Då frågade äh, äh, rapporten då att... Skulle du vilja ha kärnkraft en kärnkraftsgruva bredvid det i Nacka eller var hon bodde? Nej, det skulle hon ju inte vilja ha. Det finns Men väl ingen oran där? Mm. Varför ska våra liv vara mera värda än livet i Namibia, och Ryssland och Kanada? Där kärnkrafts- och orangryvorna finns. Men det handlar ju först och främst om var det finns uran. Men det, det sägs ju finnas uran i Sverige också. Ja, det, det, det sägs ju att det finns uran i Sverige. Varför ska vi inte bryta vårt eget uran? då? det måste ju bli billigare eftersom vi behöver inte transportera det lika långa vägar. Men det är inte lika billig arbetskraft här som du vet? Ja, inte lika billig arbetskraft. Mm. Det är en smutsig hantering. Ingen vill ha den. Så äh, varför ska vi då stå här och påstå att den är billig och bra och ren? För det är den inte. För i, i grunden är du mot kärnkraft naturligtvis. Ja, jag är, men jag är emot kärnkraft. Mm, att att jag tycker så länge vi utvecklas, vi, vi har ju inte löst avfallsproblemen överhuvudtaget. Mm, mm. Jag förstår dig så, men du menade alltså, ska vi ha det så ska vi bryta det själva. Men då kan man ju tänka att det finns ju en massa ställen som sagt, som du nämnde själv, där Namibia, också, Namibia och så vidare, där man redan bryter. Det finns äh, stora äh, gruvor och upparbetade industrier och strukturer för detta. Kan inte det räcka då? Ja, men hur ser det ut kring de där gruvorna? Ja, hur, ser det hur, mår, hur mår människorna kring de där gruvorna? Det är ju det som är problemet. Att människorna är sjuka. De får kansa kring gruvorna för de ju. Och det är inte bara de som arbetar i gruvorna utan alla runt omkring i byarna. Ett anständighetskrav helt enkelt. Att vi ska bryta ja, det... själva. Ja, det, det går ju nästan inte att, att undvika när du, när du arbetar i en urangruva om du inte jobbar med gasmask eller mm. vad vet jag. Och den hanteringen vill vi ju inte ha här i Sverige. Mm. Vi vill inte ha urangruva bredvid i trädgården här hos oss. För vi vet att det är farligt och smutsigt. Men vi bryr oss inte om att om det är farligt och smutsigt- för ryssar och, och uh, indianer i Kanada och uh, invånare i Namibia- Mm, Okej, okay. gräv utanför den egna dörren ja. om vi nu ska ha kärnkraft Om Tackar... vi har kärnkraft mm. så ska vi ha egen uranbrytning Tackar dig för detta mm. Gudrun Schwebs, detta förslag och inlägg i debatten som ju fortsätter Tack ska du ha, ja. hej. Tack, hej Vi ska lyssna till vad Inga-Maj Karlsson har att säga jag vill tacka den man som ringde angående kusinäktenskap som var temat på uppdraggranskning. Jag har precis samma uppfattning. Jag tycker läkarna mörka detta ämnet. När jag växte upp i början av 30-talet så blir man varnad av föräldrar att inte ha förhållande med någon släkting. Jag tror inte ungdomar idag vet om detta, vad följderna kan bli. Så därför ska det upplysas om att det kan få konsekvenser- lika väl som att man ska avhålla sig från rökning- och användandet av sprit vid graviditet. Vad beträffar folk från andra länder- där det är mycket vanligt att man har kusinäktenskap, får de följa våra bestämmelser när de bor här i Sverige- när man såg den lilla vackra pojken med de stora vackra ögonen och en mamma som tappet kämpade och bar på honom så gjorde det ont i bröstet. Så nu läkare, tänk om inför denna upplysning i Sverige, den finns ju redan i England och Norge och jag heter Ingarmar Karlsson och ringer från Göteborg. Och det ramlar in mejl som vanligt naturligtvis när vi är igång här i Ring P1 så kommenterar ni som lyssnar den vägen också. Det går ju alldeles utmärkt på ringp1-ssa.se. Claes skriver apropå det här med skuldsatta ungdomar och exemplet med flickan som hade fått en massa vårdavgifter i en stor skuld när hon så småningom blev vuxen och myndig. Då frågar Claes, kan man verkligen ingå avtal när man inte har fyllt 18 när ja, Vårdavgifter är ju också en form av avtal. Han tycker det låter lite konstigt av det skälet alltså. Eh, GG i Höglandet skriver så här Alla de ungdomar som döms till böter för olika förseelser får en mycket svår start och de så småningom kommer ut i arbetslivet. Istället för böter borde en annan påföljd utdömas för alla som är obemedlade. Inget förslag på vad men jag gissar att eh, GG är likhet med till exempel Christianne som vi just hörde tycker att det eh, ska vara någon form av samhällstjänst. Eh, några av er tittade kanske på SVTs program Agenda igår där bonusarna var huvudnumret. Eh, Anders Kysel i Stockholm gjorde kanske det och skriver så här. Hur länge ska dessa megagiribukar få fortsätta att tilldela sig i när finanskrisen slår så hårt mot många företag, vanligt folk och inte minst mot pensionärer? Att sen komma med en massa diffusa bortförklaringar tror direktörer och chefer att svenska folket är så dumma och går på detta. när skärpning, mina damer och herrar, uppmanar Anders. En av väldigt många naturligtvis som har upprörts över de bonusar som har tilldelats i diverse styrelser och företag. Då säger vi god morgon och välkommen till Eva Bergvall i Uppsala. Hejsan. Hejsan. Hej. Vad vill du prata om? Jag skulle vilja lämna lite konsumentinformation angående betalningsanmärkningar. Åh, oh, så välkommet. Eh, ja, ja det, är så, det diskuteras ju till och från senast på, ja, som jag såg i alla fall, så diskuterade Sverker Olofsson det på plus. Det har ju varit på idén angående just de här betalade, de här skuldsatta barnen då. Som har fått Precis. Vad som däremot aldrig sägs är hur man ska undvika betalningsavmärkningar. Men det är det väl att betala. Ja, om, man, om man tycker att man har att man att man verkligen ska, att man den, att den fodringen är rätt rättfärdig. Mm. Men om man anser att det inte är så, så är det så här att man får en, det får enda gången man kan få en betalningsanmärkning egentligen det är på eh, det som kommer till kronofodmyndigheten. Mm. Eh, om man. Eh, det kommer ju, när man får en betalningsanmärkning så följer det med till in i så. Det skriver de flesta svenska kan jag tänka mig på. Och sen så skickar man in det till Kronofogdemyndigheten och så gör man inga mer. Och då har man inte liksom Året... accepterat den här Ja, de har accepterat ja. det, mm. precis. Och går det då tio dagar, då utfärdar Kronofogden vad som kallas för ett utslag. Mm. Och det är, det är som en dom ungefär. Det innebär att, att, att, att fodran, den, den, den befästs. Och i och med det så det, ska vi säga att det, här också, det är inte Kronofogdemyndigheten som, som listar betalningsavmärkningar utan det är ju faktiskt de här privata företagen som UC och så vidare, alltså upplysningscentralen Ja, som ställer kraven, ja. ja. precis. De som sen tar ut de här listorna från Kronofogdemyndigheten som är faktiskt är offentliga register och mm. eh, säljer vidare till företag. Så det är, det är egentligen det som är betalningsavmärkningarna. Mm. Men vad kan man göra åt det då om man jo, har en sån på gång? Precis, vad man gör är så här att får man en ansökan om betalningsföreläggande så visst man kan skriva på delningspittot. Men vad man gör också på delningspittot, och det här är lite lurigt för det finns ingen särskild plats för det här. Man skriver, jag bestrider fodran. Bestrider man en fodran så kan man aldrig få en betalningsanmärkning om, ska jag säga, det finns ett om, det inte är ett all, så kallat allmänt mål. Det vill säga handlar om en skatt. Eller en, till exempel en båt. Men du kan ett, kan ett, inte ha en till vårdavgift, till exempel. Alltså, jag tror inte att man kan det, för jag tror inte att det är ett allmänt mål. Eh, varken, varken till, alltså CSN ska jag säga, där är också lite lurigt, för där kan man det också. Det är så att vissa Några få skulder som går in till Kronosfogsmyndigheten, de blir alltså registrerade omedelbart. Mm. Men eh. man kan alltså själv skriva dit, det finns ingen, ingen färdig ruta för detta att kryssa Nej, det ut. Och man kan skriva ruta. själv, jag bestrider fordran, ja, Och då, eh, Och men det kan man väl inte göra här. hur länge som helst? Nej, Jo, det kan man faktiskt göra. Alltså, du behöver inte, du behöver inte eh, rättfärdiga det på något sätt. Du behöver inte skriva någon grund till din, till din bestridande eller någonting. Du bara skriver det här, skickas in. Saken är ändå. Vad som händer då är att det här, det här målet som det då är, det, det kommer antingen att... att för vad för, då, Eva får jag bara säga, det prassla, prasslar väldigt när du pratar. Sitter du förlåt? still? Ja, jag vet inte. Det är svårt det, det, det är nog, att höra dig. här, sån här... Ja. Sån här snäcka som ja, precis. Ja, precis. Eh, så jag kolla still för vi vill höra vad du säger. Nu ja, låter precis. det perfekt, ja. Utmärkt, okej. Okay. Mm. Eh, det är så här att... Eh, eh, se, var var jag någonstans nu då? Ja, nu man, kan, av, man kan... Förlåt, men man kan, man, jag sa så här, kan man göra det hur länge som helst? Där, jo, precis. Det är så här, när man har bestridit så då går det här tillbaka till Kronofogdemyndigheten. Mm. Eh, Kronofogdemyndigheten tar kontakt med sökanden, alltså med borgenären, med den som har, har fordran då. Mm. Eh, då får den personen eller företaget en månad på sig att bestämma sig vad, det här, vad man ska göra med det här bestridandet. Antingen så, så struntar man i oss och då faller hela skulden. Eller så, så bestämmer sig sökanden för att, att hänför till tingsrätten och då blir det ett vanligt mål i tingsrätten. Mm. Och det är, det, är, det är en annan fråga för att då sen blir det antingen ett småmål om det handlar om ett halvt basbelopp mindre än 22 000 eller så blir det ett vanligt, ett vanligt, eh, ja, en vanligt tvistemål. Mm. Och då kommer man ju använda rättsskyddet eller man kan få rättshjälp och så vidare för, för eventuella rättegångskostnader. Men det är nästa steg så att säga. Du, mm. du kan aldrig få en, en, en betalningsavmärkning i tingsrätten eh, så länge du så att säga, det, sköter ditt mål där så kan du aldrig liksom drabbas av betalningsanmärkning. jag förstår, summa som om så, så är det alltså så att vi kanske skriver på det där lite det lite för lätt när det väl är på gång och, ja, eh, och... vi, är så rädda, vi svenskar vi är så otroligt myndighetsrädda Det är så vi är rädda för inkassoföretag det behöver vi inte vara rädda för överhuvudtaget för det är bara privata företag som inte kan göra oss någonting egentligen men sen så är vi så rädda för brev för kronofogdemyndigheten men ska man inte att... vara rädd för det? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Man ska behandla det med, med tillbörlig respekt. Men man ska inte vara rädd för det. Eh, man, ska, man ska se till att man gör vad man behöver göra. Och man ska... Problemet är att vi har ju inte kunskapen om hur vi ska hantera det. Jag tror inte att 800 000 svenska eller vad det nu är för någonting skulle sitta med betalningsanmärkningar om man visste om att man ska bestrida fordran. Däremot så kanske tingsättarna skulle ha med att göra. Mm. Det vet man aldrig. Mm. Men eh, folk skulle inte sitta i den här betalningsanmärkningsfällan. Mm. Okej, okay, inte sen, riktigt lika många i alla fall Men där får jag tacka dig lång. för denna, denna utmärkning en, en, en sak till bara va? Vad gäller betalningsavmärkningar mm. Om man har en betalningsavmärkning Så kan man gå till kronofogdemyndigheten Och begära att den ska gallras Då tas den bort Ja, det kan ta lite tid har jag förstått, men, men för jag ja, har hört med som månad, har försökt kanske. det. Ja, okej. Okay. Det finns lite saker att göra man behöver inte direkt hamna på den listan i alla fall som ju är ett men stort bekymmer. Det sig ner och det är bara för att få ett brev från Kronofogden i myndigheten Inte länge sen när jag bara för det. Det nej, det nej. var ett handfast och bra råd. Tackar dig det. Tackar okay, dig för tack det. Eva Bergvall som ringde ifrån Uppsala. Tacka hej. Tack och hej. Då så säger vi god morgon och välkommen till Håkan Nordlund i Ramvik. God morgon och morgon. God morgon. Vad vill du prata om? Jag vill prata om alla som jobbar ideellt inom kyrkan och idrottsförelsen. Jaha. Jag är full av beunderna på de människorna som ställer upp ideellt i ja. olika sammanhang. Jag tycker de får lite uppmärksamhet Det Du tycker de får lite uppmärksamhet? Ja, och de som ställer upp ideellt i idrottsdävlingarna. Men du, har vi inte sett någon Jag jag att sett någon tv-reklam just nu eller någon reklam för något program där man kan, vad, kan, vad kan handlar det om, vardagshjältar eller något sånt där? Man kan hylla just sådana här materialförvaltare i små och så vidare. Jag tycker det är av beundran. Du är av beundran. Jobbar du själv eller ser du hur andra gör det? Jag har varit på många tillställningar både inom kyrkan och på tävlingar och sett vilket jobb de lägger ner, funktionärer då. Ja. Och som jobbar i serveringar då. Ja, utan att få betalt då naturligtvis. Ja, och ställer upp gratis och bakar kaffebröd då. Det är väl lite folkrörelsesverige det där va? Att eh, folk, eh, ja man finner en uppgift på det sättet och en mening. Ja, man gräder ju sina medmänniskor, ja. gör en insats i samhället. Men du, om de får för lite uppmärksamhet, hur kan vi göra det bättre då? Ja, det är väl att man pratar om det då och då till ja, kanske lite fler priser också, så eldskälar ja, och, och lite sånt. Att de får lite uppmärksamhet då, de belöningar då. Ja. Finns det någon särskild du skulle nominera till sådant pris som du kunde? Att ha en person här i Ramis som heter Lena Landin. Ja. Som jobbar inom kyrkan och lägger ner mycket jobb. På. Jag tycker hon är värd uppmärksamhet och belöning. Och det har du och många andra naturligtvis då glädje av. Ja, jag skulle glädjas mycket om att fick någon... Det är ungefär det jobb hon lägger ner genom kyrkan. Vad är det kyrkan arrangerar för någonting och, och organiserar och, och ordnar så att andra får glädje av det då? Ja, det är mycket här omkring. Vad så alltså, det är mycket? Byarmöten. Byarmöten, ja. De har olika lokaler i byar runt här i Högsjö där jag bor Ja. Så träffas man och pratar och dricker kaffe och sådär? Ja, då kommer det någon präst då. Det är mm. lite salmer då. Ja. Trevliga tillställningar. Ja. Varför är det viktigt för dig? Ja, jag tycker det är viktigt med gemenskap då och då. Man träffas av gemenskap och umgås i trevliga former. Mm. Och eh, som sagt, lov till alla de där som gör det möjligt då. Det tycker jag att de verkligen världen är lås från Håkan Norden i Romvik. Där kom det an. Vi tackar dig för detta Håkan. Tack. Tack för att du ringde ring P1. Tack, hej. hej. Då lyssnar vi till vad Lars Bertil Eriksson har att säga i en debatt som är aktuell både här i programmet och på vårt nätforum där man ju också kan debattera både det ena och det andra. Det här handlar om landsting. Jag befinner mig just nu på Christian och hjälper min hustru som har svårt sjuk och ser alla dessa sköterskor, sjuksköterskor och läkare som gör allt för att vi ska trivas och för att ställa rätt diagnos och behandling. Så tänker jag på alla dessa landsting, byråkrater och politiker som ska styra och ställa. Det måste kunna gå och frigöra resurser till vården och göra landstingen färre. In i varje storstad, till exempel Stockholm, Göteborg, Malmö och varför inte Umeå. På varje sjukhus kan en liten effektiv driftenhet sköta driften. Man frigör massor med resurser till personal och till sjukvården där det pengarna ska vara. Mitt namn är Lars Bertil Eriksson från Guva Löf just nu på Olav Spärstil hade passat på där att ringa 099 510 10 och det kan man ju göra faktiskt varifrån som helst så länge man har tillgång till en telefon. Vi gillar vi när ni ringer rakt ut i, rakt utifrån verkligheten och rätt in i vårt program. Och vi gillar också när ni snabbt kommenterar vad som sägs här. PG skriver så här apropå att folk slänger tuggummi överallt. Det går faktiskt bra att svälja tuggummit så hamnar det inte på gatorna eller på andra olämpliga ställen. Så hälsa PG. Men det har jag alltid fått lärmet och det ska man inte göra för det är inte bra för magen men så tyckte PG hellre det än att slänga det på gatan i alla fall och eh, Bytte Kersman i Hyssna har ungefär samma uppmaning till de som spottar på gatan, jag har bara en sak att säga till de som spottar på gatan, svälj och det där man spottar på gatan det vill Harriet och i Vaxholm också prata om hallå där Harriet, Ja, hallå, hallå. välkommen till Ring p tack, ja det var den här damen som pratade om utspottade och intrampade tuggummin ja hon tyckte inte att spottlåskorna var så otrevliga för de kunde man ju inte gärna ha i halsen så de måste man spotta ut. Mm. Men då undrar jag varför i all världen är det bara karar, nästan uteslutande karar som går omkring och spottar. Det är väl ytterst sällan man ser en kvinna i någon ålder som går omkring och spottar omkring sig. Jag är benägen att hålla med dig Harry. Det, det, det är väldigt tydligt att det är mest killar och män som, som gör detta. Va, vad tror du att det beror på? Ja, jag vet inte. De har inget annat för sig. <laughs> tror, tror du det är så enkelt? Jag tror det. Men du är det ibland så tänker jag så här, är det lite revirmarkering, lite omedvetet? Ja, kanske. Va? Jag ska inte jämföra med hundar, men får, du, får jag nu på... någon lobby på mig. Men, men jag menar, vad är, ja, vad är det som gör att man så här tvångsmässigt måste gå och spotta hela tiden? Ja, det kan vara med... Det kanske har med rivir att göra. Vi får vara glada så länge de inte gör som hundarna. Det, gör, det, det händer ju att människor gör det ibland också. när har varit ute på krogen och sådär. Jag kanske inte på busshållplatser och sådär. Inte än i alla fall. Mm. Det kanske kommer. Kanske kommer. Mm. Men, du, vad är det, men om man känner sig råstlig i halsen eller äcklig munnen. Ska man inte bara kunna göra sig av med det då? Ja, men det var som föregående talare här sa. Det går ju bra att sälja också. Ja, men man kanske vill ha bort det ute, väck med det. Ja, det är borta när det kommer ner i, i magen. Men det var ju, det var ju en hel, det var inte så många år sedan, något, i alla fall på 1900-talet- så var det, det är en hel kulturuppbyggd kring det där med sporta. Det finns spottkoppar ja, och allt ja. möjligt, det är borta. Kanske en spottkopp på hållplatsen. Ja, kanske det är. Fast det här hade också sett ganska äckligt ut, va? Läskigt. <laughs> men du, varför är det... Varför, jag menar, vi kvinnor borde väl rimligtvis- också ha ett behov av att spotta men vi gör det inte- men har vi det? Är vi mer, mer väluppfostrade eller är vi bara mer förtryckta? Inte känner jag mig slämmig i halsen om jag inte är förkyld tillfälligt men då får jag väl hålla mig inne. Mm. Ja, ibland är det man går på en trottad, det är med nöd och näpp, ibland man undgår att bli träffad alltså. Och sen just det här då också med hundar, jag menar de kan ju slicka i det där och, och småbarn med för den delen. Mm. Och basillo och allt möjligt. Ja. Ja. Ett orsikt. Vi är helt överens i denna fråga Harriet. Bra. <laughs> Men det är säkert någon som vill, vill försvara rätten att spotta fritt och eh, naturligtvis få dessa ringa till ja. oss och eh, anföra argument för det. Oh jo, ja, vi lever ju i ett fritt land. Precis. <laughs> det kanske är, det, som är, det, är kanske det de tycker. Det är ett ja. fritt land och då ska man ha rätt att spotta. Säg tack till dig Harriet Tjärdekvist för detta inlägg. Hej. Tack för att du ringde. Hej. Vi säger hej till Elin Jansson i Rå- Nej, jag bor i Arild. Du bor i Arild, och ja, det ska vi absolut skilja på. Det är vi skåningar. <laughs> och danskar, är du det? Ja, dansk, ja, Ja. Du ville prata om avgifterna inom ja, sjukvården. inom sjukvården. Jag har den uppfattningen jag ser och Jag har den uppfattning att alla människor är lika. Mm. Och jag reagerar lite på det jag hörde om. den här tjej som rätt rättssäger för inte har betalt. Jag tycker att när alla människor betalar skatt i Sverige och alla människor är lika, det spelar ingen roll om man är barn eller pensionär så har man rätt till offentlig sjukvård. Mm. Offentlig sjukvård bör faktiskt vara gratis. Det ska vara gratis? Ja. Men du, det är ju att... nästan gratis, höll jag på att säga. Alltså, man betalar ju ja. upp till 1800 för ett frikort, sen är det ju fritt. Ja, gratis och gratis. Men är du en gammal pensionär så kan det också vara en hel del pengar. Mm. Jag tycker inte det är rättvist att det ska vara pengar mellan en läkare och en patient. Nej, men vem ska betala? Hur ska vi betala det ska då? Ska vi betala över skatterna. Det ska, ja, det betalas ju redan idag mest av skatterna ja. naturligtvis, men allt ska jag gå och så. Det ska vara fritt för alla. Det spelar ingen roll om människor har pengar eller inte har pengar eller om de är barn eller de är pensionärer. Det ska vara lika rätt för alla. Men det finns ju de som hävdar att det människor missbrukar sjukvården om det ja, är helt gratis. det är något helt annat. Ja, där får man sätta gränser. Men för, du förstår resonemanget ja, att alltså, man uppmuntrar. det kan ju gå ut över barn och gamla som inte har pengar för att det är vissa som missborgar det. det. Då får man hellre ta lite missbruk så ja. att alla har råd att gå, menar du? Ja, Mm. För jag tycker det kan inte vara riktigt att människor ska söka privat sjukvård och betala mycket mer när offentlig sjukvård ska vara gratis. Och det samma när man ligger inne på sjukhus, Det kan inte vara riktigt att en pensionär ska betala 80 kronor per dag för att ligga inne. Alltså sjukvård eh, som ska vara rättvis ska gälla offentligt för alla. Men 80 kronor om dagen, Elin, det är inte så mycket pengar. Det är det nästan vad man äter för naja, henne? Ja, men tänk på om du ska betala för många människor, ska betala en lägenhet eller ett hus eller någonting annat. Mm. Det är ett utgifter för många. Mm. Det blir några tusen på månader. Det är månad. om du har barn. Det är ett utgifter. Mm. Jag tycker att när människor betalar skatt... Där får man nog se över vem som betalar skatt och vem som inte betalar skatt. Innan vi slutar, Elin, för programmet är strax slut så ska jag fråga dig eftersom du är från Danmark. Hur ser det ut i Danmark för tillfället? varför får man betala där? Ingenting. Det kostar ingenting? All specialistvård, allt husläkarbesök är gratis. Däremot medicinerna, där får man skriva ut små förpackningar. Ja. Uh, och där, ska uh, där skriver man ofta ut små förpackningar till patienterna. Okej. Okay. Jag får säga tack till dig där Elin. Mm, Sista samtalet i roligt. Ring P1. Ja. För vi har slut på programmet och ja. säger tack för idag men ni är tillbaka imorgon. Lyssna gärna på oss då. Ja, tack, ja. tack ska Hej. du ha. Ett allra sista mejl innan vi slutar kommer från journalisten Nina Lekander som gärna vill protestera mot beskrivningen att det bara är män som spottar. Jag spottar faktiskt ganska ofta på gatan, dock hyfsat diskret, skriver Nina Lekander. Det var sista ordet i dagens Ring P1. Som sagt, vi är tillbaka imorgon härifrån Malmö och från och med nu och hela tiden fram till dess kan du ringa 099 500 10 10. Fortsätt ringa Ring Pet. Hej det är Kristina Lund Har du också frågor till Kristina Lund Något som du går och grubblar och funderar på Ring 08 22 45 00 22 45 00 Jag skulle så gärna vilja prata med någon om precis vad som helst bara ni ringer